Namo dasse bhagavato arahato sammasambudhase. Namo dasse bhagavato arahato sammasambudhase. Namo dasse bhagavato arahato sammasambudhase. Iti piso bhagava arahant sammasambudhno vijja. Charana sampannu sugato. Loka vidu anutarho purisa dhamma sarati sata deva manusanam budho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditambo vinyahit ti supati pannno bhagavato sahavakasango uju pati bhagavato sahavakasango nyaya bhagavato sami chita pani pannno bhagavato sahavakasango yadidam chattari purisa yoga páhu nejí, Anjali nejí, Anuttarang, kraní, lokasa, Ti evang bundang sagan tanang dhamang sangang chabikavu, bhayamva chambita romahamsa, Co jsme se naučili, je to, že vlastně jestliže meditujeme v samády, pak postupem času poznáváme, že vlastně ve stavu samády objekt je vědomý a subjekt je tež vědomý. A toto vlastně není ze hlediska filozofie pouhého vědomí. Toto není jen ve stavu samády. Samády je klíč k tomu, aby jsme to poznali. Ale toto je naše situace ve světě vůbec. Hm? A aby jsme to pochopili, naučili jsme se, že, jestliže jak může tedy v samády Vědomí vidět sebe a Buda vysvětluje, že to možno jen pochopit na principu, že to, co je malý fenomén, co znamená naše rozdělující vědomí subjektu a objektu, toto nemůže poznat. Ano, tak otázka je, jak může tato mysl vidět tuto mysl hm? ve stavu samády. A Buda na to říká, zde není případ, kdy malý fenomén vidí malý fenomén, to znamená, Rozlišující vědomí vidí to, co rozlišuje. Hm? Ale zde je případ, kdy to vědomí, když vyvstává, vyvstává e, s takovým jeho obrazem. Hm? To znamená, že ten obraz vlastně vyvstává z vědomí samotného, nic jiného. Hm? A teď přichází přirovnání. Například máme jasné zrcadlo hm? a, eh, a v něm je obraz tváře. Hm? Eh, to, co vidíme jako tvář, hm? vidíme na základě zrcadla, ale máme představu toho, že to pochází e, zvenku. Hm? Ale vlastně je to stejný materiál, jako ono zrcadlo. Hm? A podobným způsobem to, co vidíme, jakožto e, obraz hm? vědomí, Není z jiného materiálu než, než vědomí samotné, ale je to obraz, který patří tomu vědomí, které tento obraz produkoval. Hm? Co to znamená? Jestliže vědomí je aktivizováno a vědomí je aktivizováno už na úrovni základního vědomí. Hm? Jestliže vědomí je aktivizováno poznává objekty na základu toho, co vidí a to, co je viděno. Hm? To, co vidí, to je tedy takzvaný subjektivní aspekt a to, co je viděno, to je pak objektivní aspekt. Hm? A to, co je svědek toho, co vidí a to, co je viděno, je vlastně též nic jiného než souvislé vznikání, hm? které vzniká z vědomí samotného. Jak vzniká, jak už jsme řekli, že objekt vědomí samotného jsou, není nic jiného než faktory vědomí, hm? které přizpůsobují, že vědomí hm? chápe e, ty objekty vědomí, které vytváří jako něco, co je mimo ně. Hm? Ale fak, faktory vědomí jsou právě obsahem vědomí, hm? ale stávají se tež, jelikož existuje ten sebepoznávající aspekt vědomí, stávají se též jeho objektem. A z toho pak je, vznikne proces poznávání. A jestliže proces poznávání je kontinuita poznávání. A na co my lpíme, to je ta kontinuita. Ovšem vědomí samotné nemá žádnou kontinuitu. Ta kontinuita vzniká právě z toho eh, rozdělení aspektu vědomí díky aktivujícímu vědomí. Hm? Takže máme dojem, že opravdové vědomí je to vědomí, které se hýbe, který je aktivní, jakmile je aktivita, je subjekt, objekt, jakmile je subjekt, objekt, je proces poznání, jakmile je proces poznání, je kontinuita, hm? jakmile je kontinuita, vzniká lpění na konceptech, hm? které tuto kontinuitu zpracovávají. Hm? A jelikož je lpění na konceptech, pění na konceptech je, je nic jiného než zdroj karmy. Hm? Jestliže nelpíme na konceptech, neděláme karmu. A tedy vlastně ten obraz, který vidíme jakožto objekt vědomí, ten není ve svém materiálu, stejně tak jako obličej, který vidíme v zrcadle, není z jiného materiálu než zrcadlo samotné. Ty obrazy vědomí, které vidíme, nejsou též nic jiného než vědomí samotné. Co znamená, co to znamená nic jiného, než vlastně proces souvislého vznikání. Je. A proces poznání světa není nic jiného, než poznání vědomí. Jestliže poznáme vědomí, poznáme nejáství vědomí... Hm? Jestliže poznáme nejáství vědomí, poznáme prázdnotu vědomí, hm? to, co není já, to nám nepatří. A jestliže poznáme nejáství vědomí, že to, co není já, nám nepatří, pak se naše vědomí převrátí v moudrost. Hm? Základní vědomí se převrátí v zrcadlovou moudrost. Hm? Vědomí individualizace se převrátí ve vědomí stejnosti. Mentální vědomí, které je založeno na individualizujícím vědomí, se prevrátí v vědomí krásné kontemplace. To jsou poetické názvy. A pět vědomí pěti smyslu se převrátí v moudrost Uskutečnění všeho, co, co potřebujeme. Hm? Co potřebujeme je, co? když slyšíme, slyší, jen slyšíme, když vidíme, jen vidíme, když čicháme, jen čicháme, když. Eh, eh, Máme Chutnáme, tak jenom chutnáme. Když máme dotyk, tak jenom máme dotyk. Když mysle... Nechňapáme, nechňapáme. Nechňapáme, protože poznáme na základě takovosti, že vlastně vše, na co chňapáme, není nic jiného než obrazy našeho vlastního vědomí, které jsou vytvořeny aktivizujícím vědomí. Hm? Ale podstata vědomí samotného je zrcadlo, které jen objekty zrcadlí. Hm? To, co hňapa, to je naše falešná představa vědomí. Hm? Jestliže tomu rozumíme, eh, Tímto způsobem pak říká Buddha, tato mysl, co znamená tato mysl, tato mysl v, v samádi, která vidí obraz, je mysl, která vyjevuje podobný obraz. Podobný obraz, to znamená podobný obraz toho, co jsme poznali předtím na základě smyslového vědomí. A teď Maitreya se ptá, jestliže bytosti tímto způsobem přebývají v sobě, to znamená ve své ve svém, ve svém vlastní podstatě, a přitom mají za objekt formy a tak dále, barvy, hm? zvuky, hm? To znamená, jestliže vnímáme objekty venku ve světě, barvy, formy, zvuky, chutě a tak dále, jejich tyto věmy jsou stejné jako vědomí, které je vnímá, nebo jsou jiné, než vědomí, které je vnímá to znamená chutě a tak dále, barvy a tak dále, jsou odlišné od vědomí nebo jsou, nebo jsou stejné jako vědomí. A první jsme měli jako objekty samády, teď máme objekty jakékoliv. A Buda na to odpovídá, v tomto případě též tyto objekty, které vnímáme hm, smysly, nejsou odlišné od vědomí samotného. Ale všichni hlupáci, jako jsme my mají převrácené poznání, A tím pádem považuji, že všechny dojmy jejich smyslu jsou pouze vědomí a proto mají pomílené představy, pomílené pochopení toho, co v ní mají. tak nebuďme hlupáci a pojďme hlouběji do vědomí. Na to bodhisattva Maitreya povídá. Vznešený. V jakém případě můžeme mluvit o tom, že provozujeme, jednosměrnou vypasanou. A na to buda odpovídá jestliže jestliže poznáváme hm? že poznáváme čím, poznáváme šiangši cvoji, poznáváme na základě kontinuity v dělání, ve vědomí, že to, co, o čem kontemplujeme, není nic jiného než rozdílné objekty vědomí, provozujeme jednosměrnou vypasanu. Podle této tradice, tedy jestliže praktikujeme vypasanu, kontemplujeme o šesti aspektech objektu. V tom se to liší od tervádové tradice. Nejprve aspekt Arta. Jo? Aspekt Arta znamená aspekt toho, významu tohoto objektu. Hm? Třeba jestliže meditujeme na meta, význam tohoto objektu je, že nedovolí, aby v nás vyvstala zlost. Hm? Jestliže meditujeme na pět agregátů existence, význam tohoto objektu je, že naše vědomí nepřipustí hm? pojem jáství hm, a tak dále. Tedy každý objekt meditace eh, vypasana meditace v má svůj význam. Hm? Jestliže praktikujeme meditaci v neděláme žádný objekt ve vědomí, který nemá význam. A v hlubším významu této tradice význam je ten, že tím poznáváme, že vlastně vše přichází z vědomí. Hm? Tak první je význam. Pak je zkušenost sama. Jestliže poznáme význam meta, například zkušenost sama je, že uvnitř a venku nemáme žádné nepřátelství nemáme žádnou nenávist, že nemáme žádné katastrofy a že se nosíme všude ve štěstí a nosíme bytosti ve štěstí. Další je poznání vlastních vlastností a společných vlastností meta. stejně tak jako o ostatních objektech, které jsme vysvětlili pět, skant a tak dále. A vlastní vlastnost meta je, že kontempluje všechny bytosti ve stavu štěstí, a společný aspekt je, že všechny bytosti poznává ve smyslu nestálosti. Potom další aspekt je takzvaný pakša. Pakša buď je krišna pakša nebo šukla pakša, jako máme tmavý měsíc a světlý měsíc. Světlí, světlá stránka meditace Meta je, že v nás veškerá zloba, kterou máme v sobě, přechází. Světlá stránka je tedy to, že meditující, který praktikuje Meta, strácí zlobu, ztrácí nenávist, ztrácí strach, ztrácí starosti, ztrácí odpor a tak dále. A černá stránka toho je, jestli nepraktikujeme meta, tyto věci můžou dále se akumulovat. A jestliže praktikujeme Špatně, pak eh, bude chňapání, které bude frustrovat pocit přátelství, který čistí vědomí. Pak čas, studium času, studiem času poznáme, že jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak v budoucnosti, aspekt vědomí meta, což je aspekt nechtíče, nechtňapání, aby darmě faktor aloubha, nechtňapání. Ve všech třech časech, kdykoliv děláme zkušenost meta, Děláme zkušenost nechňapání. Nemůžeme mít zkušenost meta, jestliže se jedná o chňapání. Hm? A toto je ve třech časech, proto je to objektivní. Hm? A potom aspekt eh, logiky věci. První aspekt logiky věci je takzvaná apekša. Meta je apekša, znamená, že v závislosti meta vyvstává v závislosti. V závislosti na jakých objektech, v závislosti na bytostech. Poznáváme tím, že jestliže vystává v závislosti na bytostech, je to faktor souvislého vznikání. A tento faktor souvislého vznikání přispůsobuje, jestliže chápeme Mahajanovou perspektivu, přispůsobuje toho, že mysl se zbavuje chňapání a tím pádem se přizpůsobuje na tu nejvyšší praxi meta, což je meta bez objektu, což je stav vlastně budovství. To je stav apekša Druhý stav, což je druhý aspekt, což je typický aspekt, pro indickou filozofii vše, co děláme, má jistou krya funkce. Funkce meta, jak už jsem se zmínil, je oslabení zloby, což je nejčernější mentální faktor, který je obsažen v našem vědomí. Čili druhý faktor logiky meta je tedy Funkce meta. Tím poznáme, jak důležité je pro nás praktikovat meta, protože všichni potřebují v sobě snížit potenciál zloby. Třetí faktor je, co je faktor realizace. Meditací vypasana. Už jsme měli těch šest aspektů vypasané. Tam je tež tolerance, hm? nebo prijetí, praxi meta. Praktikujeme prijetí, praktikujeme eh, Sucha, praktikujeme radost, vzdarmí, hm? praktikujeme přímé poznání, přímé poznání, Pochází z též spoznání, jak už jsem řekl. Jestliže praxe Meta je spojená s praxí Satipatána, vede k přímému poznání nejástvých všech bytostí. A ten, kdo praktikuje lásku vůči bytostem s poznáním nejástvých všech bytostí, ten vlastně provozuje tu, to, co Buddha. Nazval tu krásnou cestu k osvobození. Pracuje na tom nejkrásnějším objektu, což je láska. Všichni bytosti mají ten, ten nejkrásnější objekt v jejich vědomí, láska. Jestliže tento objekt je spojen s poznáním nejáství, pak tuto praxi bude nazval. Nejkrásnější proces osvobození. Čili aspekt realizace dle logiky jogi, což my bohužel nemáme vůbec v západní logice. Podle logiky jogi mentální poznání jogínu je platný důkaz, O pravdovosti objektu poznání. Hm? Což v západní filozofii vůbec neexistuje. Hm? To patří k praty pratyakša, platný důkaz pravdy poznání, přímou zkušeností. Dle indické filozofie jsou, hlavně buddhismu, jsou dva hlavní. Objekty poznání, platné objekty poznání, to je buď přímým poznáním pratyakša, akša přímo proti oku, anebo anumána, což je dedukce. Hm? Jako, když vidíme kouř, můžeme z toho odvodit, že někde na kopci je oheň. Hm? Třetí uznávaný pramána, Důkaz pravdivosti fenoménu je pak podle písma, ale buddhistický, buddhistická logika, Dignága, Dharmakirti, tento důkaz neuznávají. Ale to už je zase složitý. Na každý pád, Realizace je důkaz pravdivosti fenoménu. Jestliže ho realizujeme je tento fenomén pravdivý. A meta je možno realizovat jógou jak šamatou, tak vypašanou. Právě proto je to pravdivý fenomén poznání, tedy platný fenomén poznání. Není to iluze. Poslední aspekt logiky je takovost, ať si to přejeme, nebo si to nepřejeme. Je takovost meta, že kdykoliv máme meta, nemáme zlost. Kdykoliv máme zlost, nemáme meta, to je takovost. Ať je buddha a vysvětluje to, nebo není buddha, a není kdo by to vysvětlil, toto je fakt, který jsme poznali na základě přímé zkušenosti, na základě logiky, na základě eh, eh, toho, co jsme slyšeli a o čem jsme kontemplovali. Tedy závěr je, že eh, takovost meta je, že kdykoliv je meta, není zloba, kdykoliv je zloba, není meta. Hm? A Stejným způsobem uvažujeme tedy o ostatních dvanácti e, objektech hm? meditace, o kterých jsem se zmínil ve smyslu vypasana. Tak vidíte, jak pojem vypasana se stává rozdílný od, tervace, od tradice Terováda, kde je to prostě technicky jen proniknutí specifického a společného aspektu nebo společných vlastností objektu, poznání, nic jiného. Zde se ten aspekt kontemplace na význam je součástí vypasany. A vypasana je definována stejně tak, jako v teravánové tradici, jako moudrost. A moudrost má aspekt moudrosti slyšení, moudrosti kontemplace a moudrosti meditace. Čili vidíte, třeba když praktikujeme satipatána, tak kaja anupasana je první, první kaja anupasana, moudrosti slyšení, pak moudrosti kontemplace o tom, co jsme slyšeli, a pak moudrosti přímé realizace. Čili vlastně probíhají tři aspekty vypašena. A ty se navzájem doplňují, až plně pronikneme tento projekt a tento objekt a stane se takovostí. A vlastně všechny objekty, platné objekty poznání jsou takovostí. Jestliže to poznáme, poznáme, že jediná realita je realita vědomí, a tato realita právě je takovost. Hm? A další otázka je, a tady už to asi necháme, pokračuje dál, tak doufám, že jsem vám dal námět ke studiu. Tato filozofie je, čím více se o ní dovídáme, tím více je fascinující. Další otázka je: A co znamená jednoznačná meditace šamata? Hm? Znamená to synes dobré rodiny, že děláme kontinuálně ve vědomí, tedy manasikára, kontemplaci toho vědomí, které předchází a následuje. Hm? Ne, nebo to znamená toho objektu, který byl předešlý objekt a toho stejného objektu, který je následující objekt. Hm? A toho vědomí, které si vědomo je stejného předcházejícího objektu a stejného následujícího objektu. Čili eh, obsah vědomí, které kontempluje objekt, zůstává stejný v předešlém momentu, jako v nadcházejícím momentu. A to je pak eh, jednoznačná meditace šamata. A teď je ještě poslední otázka, a kdy mluvíme o tom o spojení šamaty a vypašany, že jugala eh, nada, že jsou kuplovány dohromady. V tomto případě meditující kontempluje, nic jiného než jednobodové zvědomí. A další vysvětlení. Protože samata ta vypašená se spojí v poznání takovosti. Hm? Protože vysvětlil přece, že. Ten objekt není nic jiného než vědomí samotné. Protože poznáme, že ten obraz, který používáme v samády, není nic jiného než vědomí. A nebo potom, co jsme pronikli tento obraz, kontemplujeme takovost samotnou. Je to jasný? To pokračuje, je to zajímavé, ale vše má svůj konec. Tato věda je osvěžující aspoň v tom, že poznáme, jak jsme zaostali v poznání vědomí. Naše psychologie je v plenkách. Ale ať jsme to poznali do hloubky, nebo jsme to nepoznali do hloubky, a doufejme, že k tomu o to projevíme zájem. A poznáme to do hloubky. Ten přístup, že yoga vlastně znamená obrácení se k sobě a co jsme my, to není nic jiného než naše vědomí, ten je, ať máme jakýkoliv přístup k joze, jakékoliv vysvětlení jogy, tento prostředek je ten, myslím, nejúčelnější prostředek v učení se jogy.